כי עזבנו מצוותיך. אשר ציווית ביד עבדיך הנביאים לאמור, הארץ אשר אתם באים לרשתה, ארץ נדה היא, בנדת עמי הארצות בתועבותיהם, אשר מילואה מפה אל פה בטומאתם. ועתה בנותיכם אל תיתנו לבניכם,